Бо того року на джерелів почав насуватися голод, в іншій підійшли до охорони Годюрового тіла і почали запрошувати на храм. А це передбачало, що треба випити. Причому відмова розцінювалась як тяжка образа. «П'ю до вас, пане Москалю!» Вигукнув статечний джерелівський Газда, випивши чарку, і наповнивши її знову, простягнув солдату охоронцю частую. Солдат злякано дивився на нього. Стрибок охоронець, підійшовши того під бік, шепнув Відмовлятися не можна, бо страшно нагнівується. Та я не п'ю. А хто тут п'є? Добре, але я не москаль, не москаль, а хто? «Українець з Вінничини, тоді тим більше, честь!» Солдат-вінничанин нелішучи взяв чарку в одну руку, шматок хліба з кусником сала у другу і подивився на стрибка. «Що казати? Шаную ваш гонор, файні газди, честь!» Солдат повторив, випив і простянув газді чарку. «Е ні, пане з Вінниці, ви не сказали до кого? Напилися, треба ще раз!» Це як? Треба ще раз налити і сказати, п'ю до вас, пане Колуцу, або пане Штефане, або пане Остафію, до кого хочете. Солдат вибрав Штефана, бо це було найлегше з джерелівських імен, яке він міг запам'ятати. Проте після спожитку з'ясувалося, що треба напитися і до пана Колуци, і до пана Остафія, та й до пана Стрибка теж і так Три рази. Марія затялася, аби Василя Годюра ховали лише зі священником. А де його взяти, коли джерелівський піп Арійчук, який мав найбільше після дідичі землі в джерелеві, втік з румунами, а знайти іншого десь по селах не було ні часу, ні можливостей. Не дозволю його закопати, як здохло пса, кричала Марія на гробарів джерелівського цвинтаря, які вночі тачкою, привезли годюра з-під сільради, охоронці п'яні спали в бур'янах, викопали яму і вже хоптіли опустити тіло без труни вниз. А де я тобі попа візьму, дівко, бубнів старший гробар, не впускаючи з очей кошика з належним їм частуванням, горівкою, студенцем, салом хлібом. Ніч як ніч, тільки що на цвинтарі. Марія стояла над ямою, поряд лежало загорнуте в верету тіло її Василя, вже густо замутнене, і не знала, що робити. Так, молодице, рішуче, бо дивитися на той кошик було понад людські сили, промовив старший гробар – або веди сюди попа, або якогось чоловіка, що знає поминальні молитви, або каже їх сама. А мені можна? Можна, коли край, тим часом. А потім приведеш священика, хай відспіває і запечатай гріб. Мрія почала згадувати всі відомі її молитви, перехрестилася і раптом, передчасно і невчасно хлюб, кров заповнила, непідготовлені труси і заструменіла по ногах. З її вуст мало не зірвалося прокляття. Вона впала, долілись на сусідню могилу і заголосила. Молодший гробар потягнувся до кошика, але старший люто глипнув на нього і цикнув. Він підійшов до Марії, взяв за плечі, підвів. «Що, дівка?» «Дідько в спині почав брати», – Марія плакала. «Не плач. Я можу сказати всі молитви. Знаю, слава Богу, їх добре, бо чув тисячі разів. Але гробарям це не годиться. То як?» Марія ствердно кивнула. «Гробар швидко, не гірше за твого попа, проказав усі належні молитви, що правда не так співучі, і затім тіло Василя Годюра закопали». Христа не ставили, але місце вона запам'ятала на все життя. Пантелеймон-люденюк теж знав, де могила Годюра, на старому цвинтарі, де більшість дерев'яних хрестів похилилося, а деякі просто впали, бо не було вже кому їх поправити, між плетеним з лози парканом і цементним надгробком Бато Газди і Ларія Когута, схожа на природний горбик, вона й знаходилася. Бабця Катріна кожного року, напередодні весняного Спаса, йдучи впорядковати могилу діда Василя, брала з собою малого панька і показувала, де хто лежить, де багаті, де бідні, де добрі люди, де лихі, «А де взагалі, прости, господи?» А тут Пантелейчику. Похований Василь Годюр, змінюючись на лиці, тихо промовляла бабця. «А він який? Добрий, злий, багатий, бідний. Чи прости, господи? А бабцю?» Бабця мовчала. Так тривало кілька років поспіль. Вона показувала могилу Годюра, він розпитував, хто такий, вона не відповідала. Потім панько підріз і від старших хлопців на пасовистську нарешті дізнався, хто такий був Василь Годюра. Дуже крутий бандера в наших краях після війни. А я знаю, де є його могила на старому цвинтарі. Похвалився хлопцем Панько. Але тут же заткнувся від близько ста зелених свічок в очах. Найстарший з хлопців, Метро Паламар, огрів його кулаком у чоло. Панько впав і заревів. Затям шмаркачу, шипів йому на вухо Метро, піднімаючись на ноги і витираючи рукавом сльози, ніякої могили годюра на старому цвинтарі нема. «Нема і ніколи не було. Зарубайте це собі на носі. Чи ще раз гримнути?» Панько зарубав. А коли підріс ще і разом із бойовими побратимами Петроградом та Московиченком Столічним, створив корпус українських муджгаддінів, перший підрозділ майбутньої НАВУ національній армії визволення України, то задумав, аби воїни кому складали присягу на вірність вільній Україні якраз на могилі Василя Годьора, славного сина Джерелева, який не пошкодував свого молодого життя і поліг у нерівному бою з комуносов'єтськими окупантами. Панько, наскільки це дозволяла,